подертих черевиках, а на дворі трискучий мороз, куди мені боязко йти, а тут так тепло, світло й затишно. А тітка нишпорить тремтливими від злості руками в моїх кишенях. Весна. Я бігаю вузькими брудними вулицями Третьої роти. Шумлять струмки і дзвінке синє небо над Дінцем хвилюється тремтливим маревом заводського диму. Вітер відносить його направо, за Донець, за голубіючі ліси, до російських сіл серед пісків і сосен. На червоній вулиці, центральній вулиці нашого заводського села, до мене підбігло два хлопчаки смагляті, Кирпаті і веселі. Вони були також, як і я, бідно, одягнені, але весняною радістю палали їхні чорні задерикуваті очі. Старший гукнув мені. «Давай бігати!» «Давай!» І ми побігли. Це були діти годинникового майстра Дмитра Гороха, Ларя і Федя. Вони жили в бідній, невгородженій чужій хаті, яку наймали. Мати Ларі прала білизну у Ван Вінкенрова, або жили, як його називали в народі, бельгійця, власника фабричної майстерні біля заводу. Батько Ларії Феді, як і мій татусь, був алкоголіком. Він щоліта йшов на рудники і залишав сім'ю на призволяще. А взимку повертався у третю роту майже зовсім роздягнений. На одній нозі онуча, а на другій роздерта калоша. Дружина його, Наташа, фактично утримувала п'яницю. Вона його обмиє, одягне, а влітку він знову зникає. Щоб на зиму повернутися брудним, обірваним. У нього тоді лазять на кумірі цілими арміями паразити, а він не дозволяє знищувати їх. Воша теж хоче жити. Не чіпай їх. Він жархливо бешкетував, коли нап'ється, викидав ікони з хати, топтав їх ногами і ганявся з ножем за своїми дітьми, щоб їх порізати. А Він вибігав босий на сніг і кричав мені, «Володько, чому земля крутиться? Я не хочу, щоб вона крутилася. Я їй забороняю це робити». Але земля не слухала Гороха і не переставала крутитися. Горох хотів змайструвати, як і чоловік сестри мого дідуся, гігант Столяр Холоденко, вічний двигун тільки холоденко дерев'яний, а горох залізний перпетум мобіла. Але нічого не виходило з цих вічних двигунів, а нещасні винахідники вперто продовжували свою безнадійну справу. Добрі люди порадили мамі й горошисі напоїти своїх чоловіків горілкою, настояною на божих коровках, щоб відучити їх пити. Мама і горошиха так і зробили. Татусь ледь не вмер від нескінченного блювання. А Горох? Нічого. У нього був залізний шлунок. Він лише гарненько відшмагав свою дружину. Горошиха була молдаванка, а вірніше волошка, і дуже любила свого нещасного чоловіка. Вона була справжня трудівниця. День і ніч працювала і утримувала всю свою сім'ю. Дивним і жорстоким був горох до своїх дітей-хлопчиків. А дочку Серафиму він любив. Коли четвертий син, маленький Василь, упав лицем на розжарену плиту, батько навіть пальцем не поворухнув, щоб врятувати свого сина. Він тільки й мовив, нехай горить, чорт його не візьме. У Василя жахливо обгоріло ліве око. Старший син Петро вже ходив на роботу на завод. Мені подобалась їхня цих горошенят працьовитість і бережливість. Подобалася їхня сміливість, коли вони билися з хлопчиками, особливо сила, хоробрість і витримка Феді. Він бився мовчки, від ударів ніколи не плакав і завжди виходив переможцем. Його противників, лякало залізне грізне мовчання Феді, підкріплене, звичайно, сильними штовханами і сталевою хваткою руки. А Ларя все малював, як і його батько. Він мріяв стати художником. Ми часто купалися в доньці, перепливали на той бік, в ліс, і крали у лісника Паримона й дині на баштані. Рвали дикі груші, кислиці, збирали дрова, а більше крали їх. Розбирали тини у паремона, ходили на озеро ловити рибу і викорчовували пеньки для палива, рвали ожину, збирали грибів. На смітнику за магазином «Общество-потрібітелі» при заводі ми часто нишпорили в пошуках різнокольорових папірців, ягідок і цукерок, яскравих шматочків. Якось ми копалися на цьому проклятому смітникові, і я, не помітивши, наступив босою ногою на половину розбитої пляшки. Гострі кінці її врізалися мені в п'яту. Я страшенно закричав і ніяк не міг спинити крові. Тоді Ларя Горох відірвав від своїх штанців кишеню і перев'язав мені ногу. Потім я полежав вдома. Ось ми катаємось на залізничній дризині, якою робітники возять шпали. Для ремонту колії біля заводу. Я схопився за залізні ручки попереду дрезини і біжу по шпалах, спиною до станції. Коли дрезина розгониться, я тоді на неї вискакую. І ми, сміючись, гуркочимо по рельсах. А потім все починається спочатку. Але якось я не встиг вискочити на дрезину, що шалено мчалася. Ноги мої потрапили між шпали, дрезина вдарила мене вище колін з залізних ручок я не випустив з рук, хоч все тіло опинилося під дрезиною, між рейками. Горошенята ніяк не можуть зупинити дрезину. Вона мчить, а я кричу і волочусь під нею, але залізних ручок не випускаю з закам'янілих рук. Нарешті дрезина зупинилася. Мене витягли з-під неї. Я попробував встати, але не збіг. Той страшний удар, мабуть, паралізував мені ноги і колінні чашечки зіскочили в бік. Їхав селянин з гарбою сіна. Мене підняли і поклали на це сіно. Привезли додому. Я два місяці не міг ходити. А потім все минуло. Лише колінні чашки у мене і до цього часу гострі. Ми збирали вугілля на шахтах, і залізу, мідь, і жерсть, чавун. Але більше... Крали його на заводі і металевий лом продавали нашому родичу Удовенкові, який жив на глухій вулиці над Донцем і називався по-народному «Залізняк». Він платив нам за фунт міді вісім копійок.